Далеко в степ було виряджено дозорців. Вони мали стежити за всіма дорогами, путівцями і стежками, тримати під своїм наглядом Дніпро та всі дрібніші річки, балки, яри і переярки, чатувати в лісах і перелісках. Кривоні знав, що польське командування подбає про шпигунів, тому наказував дозорцям бути особливо пильними. На північний захід вирушав і Тугайбей. Прибули на допомогу Хмельницькому з півтисячою кімнотників. Він прикрив дорогу із Запорожжя на Чигирин. Водночас на Черкащину послано нових вивідачів. Запобіжні заходи незабаром дали перші наслідки – до рук однієї щад дозорців потрапили два шляхетських вивідачі. Допитував їх сам Максим Кривоніс. Спочатку вони довго видавали себе за втікачів від свавільного пана, потім відмовчувалися, а коли Максим не казав датись до катування, зізнались, що мали розказ стежити за пересуванням повстанського війська і повідомляти про все Потоцького, що перебуває в Черкасах. Того ж дня дозорці наткнулися у Чорному лісі на цілих дві сотні повстанців, що проникли сюди лісами з Північної Київщини і Житомирщини. Одна із них була пішою, друга – кінною. Першу очолював Данило Бондар, другу – Трохим Яценко. Дозорці повели кіннотників на Січ найкоротшим шляхом. Яценко заявив, що має дуже важливі вісті для Кривоноса. Максим пізнав Трохима зразу. «Ти ба!» – вигукнув він. «І характерники з Київщини не забули нас». «Не забули, батько, не забули. Та про це потім, а зараз відійдімо набік, Щось маю розповісти. Секрет якийсь або що» запитав Кривоніс, кивнувшись човикам, щоб залишили їх на одинці. — Справа ось у чим друже, — почав Яценко. Дорогою нам з Данилом Бондарем довелось заскочити до Черкас. Хотіли в знайомих вивідати, де стоять польські полки і чати, щоб не напоротися на них. І тут Данилові стрівся вивідач Яник Грибовський. «Яник?» – засяяв Максим. «Та хто ж мій?» «Знаю, знаю, друже». Так от Яник і переказав, що потоцький сісі, «Не поспішай». «Сядьмо, он там на колоді, і ти без поспіху про все розкажеш». Вони відійшли до канцелярії, присіли, і Трохим розповів про все, що дізналася від Яника про плани Потоцького. Вислухавши друга, Кривоніс зараз кинувся до Богдана Хмельницького. Розділ 10. 20 квітня Гетьман скликав старшин на раду. Кривоніс розповів про відомості добутів польських вивідачів і передані Яником. Вислухавши його, Хмельницький усміхнувся. «Потоцький допустився жахливої помилки, розділивши своє військо на кілька частин. Ми маємо скористатись цим негайно». «Я так мислю, батьку, знову заговорив Максим Кривоніс. «Спочатку треба вислати частину війська на чорний шлях і розромити Потоцького і Шемберка» а потім повернути до Дніпра і взяти за реєстрових козаків. Гадаю, вони не всі стануть на бій з нами. Не треба забувати, що хоч Потоцький і вчинив дурницю, однак він не такий уже й бензь, щоб не наказати Стефанові і Барабашеві підтримувати тісні зв'язки між собою, зауважив Хмельницький. «Певно, вони й самі не такі вже недотепи, щоб не додуматись до цього. А опріч того в них теж є вивідачі. Ми не пройдемо й кількох десятків миль, щоб нас не завважили», – додав чай. «Ні, пройдемо», – перебив Кривоніс. «Наші чати тримають під своїм наглядом усе Запорожжє. Передові дозори стоять на інгульці, жовтій воді». Чорний шлях перекритий Тугай-Беєм. Я теж вважаю, обізвався і Вишняк, що потоцький барабаш підтримують зв'язок, повідомляють один одного про рух своїх відділів, спиняються і піджидають один одного. Інакше бути не може. Одначе Кривоніс має слушність. Бити їх треба кожного засібно. Звісно, засібно, знову вигукнув Кривоніс. Які то сумніви можуть бути, це й малій дитині ясно? Безперечно, ясно, вів далі Вишняк. Проте, Максиме, з тобою я не зовсім згоден. І ось чому. Як тільки Стефан Потоцький довідається, що ми вирушили Січі, а йому вдасться це зробити, хоч як би ми перекривали всі шляхи і стежки. Він зразу ж накаже Барабашеві приставати до берега і злучатися з ним. — Ми мусимо випередити його, — не здавався Максим. — Слушно, тільки випередити, — згодився Вишняк. — Тому я вважаю, що нам найкраще поки що йти всім купного. А у верхів є Хінгульця чи Деінде, ну, приміром, поблизу чорного шляху, Отаборимось і звідти пошлемо частину війська до Кам'яного затону. Адже, здається, твій посланець Максиме переказав, що там барабаш стає на постій. Так, підтвердив Кривоніс, зробимо там засідку, розставимо у вигідних місцях армату.